6 september 2023. En 58-årig kvinna säger godnatt till sin make. När han vaknar några timmar senare hittar han sin fru död på golvet. Det är ett rent lönnmord egentligen av en anhörig. Kvinnan är mamma till Ismail Abdo som beskrivits som Rava Majids högra hand. Men nu har de hamnat i konflikt. En konflikt som får anhöriga att fly landet. Alla tror att vi är grovt kriminella och att vi har gjort fel- Allas liv har blivit helt förstörda på grund av det här. Petri Krim om mordet på mamman och de anhörigas flykt från Foxtrot-konflikten. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Första tanken är ju fullständig katastrof. Ja, så där beskriver Jale Polyarevius underrättelsechef i polisregion Mitt sin första tanke när mamman till en av topparna i Foxtrot mördas i sitt eget hem i september. Och han var inte ensam om att tänka så. Andra poliser som vi har pratat med beskriver att det finns ett före och ett efter mordet på mamman. Och en uppsala polis berättar att han har träffat aspiranter, alltså poliser som fortfarande går polisutbildningen, som sagt att de åkt på fler skjutningar än ringa stölder under hösten och vintern 2023. Och det är ju väldigt ovanligt. Och det blev ju precis så som Jalek Polyarevius befarade. Intern konflikten i Foxtrott med ledaren Rava Majid på den ena sidan och Ismail Abdo på den andra eskalerade fullständigt under hösten. Ismail Abdo och hans mamma stod varandra väldigt nära och i förhör säger en släkting att om du dödar hans mamma är det som att du dödat honom själv. Vi har träffat en närstående till familjen som berättar om hur släkten påverkats av konflikten, hur man hållit vakt på nätterna och att många valt att lämna Sverige på grund av hotbilden. Och Det här är ju en situation som många med nära eller långväga kopplingar till både Ismail Abdos och Rava Majid sida hamnat i under våldsvågen. Rättegången om mordet på Ismail Abdos mamma pågår just nu. Fem personer och misstänkta för inblandning i mordet- men det finns två identifierade personer bakom signalalias- som inte är där i rättsalen. Det är två personer som står Travamajid nära- och som själva skjutits till döds utomlands i hemspiralen- som följde på mordet på Abdos mamma. Men vi börjar på kvällen den 6 september 2023- hon har varit hemma helt enkelt. ner Erik Grönvall tar oss tillbaka till dagen för mordet. Det förefaller inte att ha varit en dag som har stuckit ut för henne. Hon har umgås med sin man innan han går och lägger sig. Ja, Maken har gått och lagt sig tidigt eftersom han ska jobba senare på natten. Han ska köra en last med lingon och jordgubbar ner till Stockholm. Ismail Abdos mamma pratar i telefon med en bekant som beskriver henne som glad under samtalet. Klockan är 20 över 8 när de lägger på och innan hon går och lägger sig ska kvinnan be. Samtidigt så reagerar några grannar i villaområdet på två unga killar som rör sig på gatan. En av grannarna är ute med hunden när han ser två skumma typer stå bakom en husvagn på uppfarten bredvid kvinnans hus. Det är en 15-åring och en 19-åring. De känner inte varandra och ingen av dem har någon koppling till Uppsala. Men nu rör de sig ju alltså tillsammans. Och de vet precis vart de ska. 19-åringen har knappat in kvinnans adress i sin mobil. Killarna närmar sig huset. Ett fönster står på glänt. Det är bara en liten glipa på 6 cm. Och kvinnan står precis innanför, åklagaren Erik Grönvall. De avlossar då ett skott med ett, ett vapen som de har haft med genom det öppna fönstret- som träffar då eh, kvinnan i bröstet, högt upp i bröstet. Eh, och hon avlider vad det verkar ganska omedelbart efter detta. Några timmar senare kommer kvinnans granne Eva hem. Hon kör bilen in på sin garageuppfart på samma gata som kvinnans hus- det är väldigt lugnt och stilla och det är stjärnklart. Eva blir kvar i bilen i nästan en timme i ett sommöte. Jag sitter och pratar med min coach och en coachgrupp från USA. då, Så att jag går ut och visar dem stjärnhimmen och vi pratar lite om det innan jag går in. Just då vet varken Eva eller någon annan att grannkvinnan i huset på andra sidan gatan ligger död. Ingen har uppmärksammat händelsen eller märkt henne. Maken som är i huset, han ligger och sover. För han ska, vad jag har förstått, ska jobba natt. Så att när han sen vaknar, då upptäcker han kroppen. Maken har haft svårt att sova under kvällen och gått och lagt sig i soffan. Runt ett på natten vaknar han till igen och går upp. Och det är då han ser sin fru ligga på golvet i vardagsrummet. Han slår larm men inser inte att hon är skjuten. Vi var vid resecentrum när jag och min kollega får ett larm om hjärtstopp i Brillinge. Det säger polisen som tillsammans med sin kollega är den första patrullen på plats. Han vill inte vara med med sitt namn. Min första tanke är väl att det inte är jättevanligt att få in hjärtstopp nattetid även om det händer ibland. Och min andra tanke är att det är ganska en ung kvinna, en relativt ung kvinna som har blivit drabbad. Vilket heller inte hör till vanligheten. Polispatrullen kommer till villan strax efter ett på natten och vinkas in av anhöriga. Ambulansen är inte där än. Jag och min kollega går in i huset. Där möts jag ganska upprörda känslor bland släktingarna. Men vi hanterar ärendet enligt rutin och påbörjar hålla. Min kollega gör brottskompressioner medan jag försöker frigöra luftvägarna på kvinnan. Under tiden så försöker jag få information om vad det är som har inträffat. Men ingen verkar riktigt veta vad det är som har hänt. Jag såg henne liggande på golvet i vardagsrummet. Det här är en närstående till mamman som kommer till huset där under natten. På grund av hotbilden har vi bytt ut personens röst. De anhöriga följer poliserna när de gör hjärt- och lungräddning på kvinnan- och strax efter så kommer ambulanspersonalen och tar över. Stämningen är orolig på platsen och mammans närstående som kommit till villan- börjar förstå att det kanske inte handlar om ett hjärtstopp. När jag såg henne ligga där förstod jag direkt att hon var skjuten- för jag såg ett svart hål i bröstet och jag såg att fönstret var öppet. Då fick vi panik och visste inte vad vi skulle göra. Vi gick ut och ringde till våra anhöriga och bad alla åka till sjukhuset när vi såg att ambulansen kom. Och nu också fler poliser kommer till huset. Utomhus vid fönstret som står på glänt hittar de en tomhylsa. De anhöriga som är där vid villan får stanna kvar och bli hörda av polisen. Samtidigt har flera släktingar tagit sig till sjukhuset. Vi var jätterädda att det skulle fortsätta hända grejer. Så vi sa till polisen att barnen är hemma själva och om de kunde vara snälla och skicka dit polispatruller. Vi kan ju inte vara på båda platserna samtidigt. Då sa de att de hade våra adresser utan att vi hade sagt våra namn. Så de visste ju vad som pågick. Men trots att det är poliser, ambulans och släktingar på platsen hinner nästan hela natten gå innan grannen Eva förstår att något har hänt. Dörrklockan ringer halv fem på morgonen och... Det kändes ju lite konstigt så tidigt. Min man gick upp och öppna och det står poliser utanför. Och då får man ju direkt en sån här panikkänsla i magen. Okej, okay, är det pappa? Eller är det brorsan? Vad har hänt? Nu vaken och förvirrad går Eva tillbaka till sovrummet och klär på sig. Tankarna snurrar och hon undrar om det är någon i hennes familj som har råkat illa ut. De vill ju veta vad jag hade gjort kvällen innan. Och jag skulle börja någonstans från kvällskvisten. Polisen som var först på plats kan senare lämna villan och då är det många tankar som går genom huvudet. När jag väl var på platsen kunde jag aldrig föreställa mig att det här var starten på eskaleringen av våldsvågen som skakat hela Sverige. Där och då kunde jag inte tänka i de banorna- jag var ju där för att rädda liv i det här enskilda fallet. Vår värdrasade? Hon var den sista människan som vi trodde skulle råka ut för något. Kvinnan släkt chockas av mordet, liksom många poliser och kriminella. Kvinnan har ju själv inte varit inblandad i kriminalitet- utan verkar ha mördats på grund av att hon är mamma till Ismail Abdo. Hon var så snäll- om någon hade något problem eller så så var hon den första som ringde och frågade hur det var. Hon ville alltid det bästa för alla och hon gjorde allt för alla. Hon ville aldrig ha en konflikt med någon. Också grannen Eva är skakad över det som har hänt. Hon hade ingen nära relation med kvinnan på andra sidan gatan men ändå flera fina minnen av henne. Man hejade och pratade lite smått när man träffades ute på gatan- hon hade fantastiska blommor alltid. Hon pysslade som man var lite avvis på alla växter hon skötte om hemma. De är ju grönsakshandlare. och Ett utav tre så fick de hem massa vindruvor eller körspar som hade blivit transportskadade som de inte kunde sälja i sina grönsakstånd. Ja, men då fick man komma bort och de men ta vi, vill inte slänga. Ta hand om lite. så Ni får rensa för det är ganska skadat men det finns lite som går att äta i alla fall. Så de var alltid liksom vänliga och trevliga och brydde sig om ja, att ha en bra stämning. Tiden efter blev kaos. Det var katastrof.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 Den mördade kvinnan hade rötterna i Turkiet då bara en dryg vecka efter mordet förs hennes kropp dit. En stor del av släkten åker också till Turkiet, inte bara för att vara med på begravningen. Alla hade en hotbild mot sig så vi var tvungna att åka. Så vi åkte efter typ fem dagar. Ja, tio dagar efter mordet så begravs mamman i Turkiet. Mycket släckte där och hennes son Ismail Abdo som ju är häktad i sin utevaro i Sverige misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling. Han kommer också dit. Det var som att han hade blivit skjuten i hjärtat. Hans mamma var hans allt. Så när han fick höra om mordet så rasade hans värld. Den närstående är också med på begravningen. Begravningen var jättejobbig. Det var jättemycket civilpoliser där också för att de misstänkte att Rava Majid och många av de andra var i Turkiet. Så vi försökte göra allt så fort som möjligt. Alla var helt förstörda. Alla grät och förstod inte vad som hade hänt. Samma dag som mordet på Ismail Abdos mamma hade den närstående fått veta att någonting hänt mellan Ismail Abdos och Rava Majid. Att de som tidigare beskrivits som bästa vänner nu blivit fiender. Jag fick höra att det hade varit en konflikt och då kände jag på mig att något kommer hända. Ja, mordet på Ismail Abdos mamma utlöser en spiral som vi inte tidigare sett maken till i Sverige. Dagarna efteråt så sker flera attacker riktade mot släktingar till Rava Majid. I ett av de fallen skjuts en 25-årig kille i Jälv när han är på väg till jobbet. Enligt polisens teori är det en felskjutning och måltavlan ska ha varit en släkting till Rava Majid. Och några veckor senare så sker en kraftig explosion i ett hus i Uppsala där släktingar till Ravamajid är skrivna. De är inte där men en 24-årig granne, så Assad, dör till följd av skadorna och det har vi ju berättat om tidigare i Petri Krim. Och den här typen av skjutningar, sprängningar och brandattentat sker alltså på båda sidor av konflikten under den här perioden. Flera misstänkta har gripits och några har dömts för att ha utfört dåden under hösten. Men i nuläget är varken Ismail Abdo eller Rava Majid själva misstänkta eller häktade i sin utebar och fördåd under höstens våldsvåg. Och släktingar och anhöriga på båda sidor av konflikten har gömt sig utomlands. Den närstående till Ismail Abdos familj som vi har träffat har inte haft kontakt med Ismail Abdo på länge och säger sig inte ha insyn i konflikten. Vi har ingenting med det här att göra. Vi får ingen information utan vi läser om det i tidningarna som alla andra. Alla tror att vi är grovt kriminella och att vi har gjort fel. Allas liv har blivit helt förstörda på grund av det här. Man kanske frågar sig varför då... Varför pratade om en genkonflikt när den som mördade är en 58-årig kvinna? Hon är inte för att vara helt tydlig någon ledare i stalt inom något Foxtrot-nätverk eller någonting sånt där. Men målsäkert har en son, Ismail Abdo. Det säger åklagaren Erik Grönvall när rättegången om mordet på Ismail Abdos mamma startar. Han är utpekat som en ledande aktör inom, inom Foxtrot- Eh, och Efter att det har skett en, en splittring då, inom nätverket Fokstrott eh, så blir hans anhöriga eh, måltavla för, eh, för mordaktion. Och det är därför det här brottet sker. Det det ja, enligt polisens kartläggning av Fokstrott så var Ismail Abdo en av ledargestalterna i, i Fokstrott före splittringen. Det florerar en mängd olika uppgifter om vad orsaken till slutningarna är men sannolikt beror det på såväl personliga motsättningar som osämjor kring brottsupplägg. Enligt polisen kan konflikten bland annat handla om skulder efter att man har förlorat stora narkotikapartier. Oavsett vad så leder konflikten till en lång rad våldsdåd. Från september till mitten av oktober 2023 kan över 50 grova våldsbrott och planerade våldsbrott kopplas till konflikten. Utöver omfattande materiella skador kan det skrivas under 13 dödsfall kopplas till konflikten. Men redan innan det braker loss här i Sverige så ska det enligt polisen ha skett saker mellan de olika sidorna nere i Turkiet. För både Rava Majid och Ismail Abdo har ju befunnit sig där. Och den sjätte september, bara någon timme innan mamman mördas i Uppsala, så skjuts den mot flera personer vid ett kafé i Istanbul. En av dem som beskjuts är en 30-årig man som enligt polisen vid den här tiden har en nyckelroll i Foxtratt och som står på Rava sida. I det här avsnittet så kallar vi 30-åringen för HETS 2.0. Det är det signalalja som polisen identifierat att han använt i utredningen om mordet på mamman. Och vi ska berätta mer om hans roll i det här mordet lite senare. På en övervakningsfilm från skjutningen i Istanbul kan man se två personer köra upp i kaféet på en moped och börja skjuta. Flera personer springer ut från kaféet och skjuter tillbaka. Och den här skottlossningen sker alltså bara någon timme före mordet i Uppsala, åklagaren Erik Grönvall igen. Skjutningen i Turkiet har nog ingen koppling till det som, som händer mamman, förutom då att de båda sker som del av den här eh, konflikten. Eh, det, det, här, det här mordet har ju planerats som sagt var flera dagar innan, åtminstone sedan den 4 september. Och den här eh, skjutningen sker då några dagar efter. Så att det är liksom inte så att det, det ena är något svar på det andra. Men ja, de är del av samma konflikt helt enkelt. När polisen får tag i chattarna där mordet på mamman planerats så ser de att en som skriver om skjutningen i Turkiet är foxtrottmannen Bensema som vi ju berättat om i tidigare avsnitt. Natten efter mordet i Uppsala och skjutningen i Turkiet så skriver Benzema i en chattgrupp. Jag är irriterad och alla. De gjorde en drive by på vår bror i Turkiet, men han var riktig askar. Han sköt tillbaks och träffade dem. Broden han skriver om som varit en riktig askar, alltså en krigare, är 30-åringen Hetz. Och meddelandet skrivs i en chattgrupp där de misstänkta för mordet på Ismail Abdos mamma är med. I. De som skjutit mot kafet lyckas komma undan, men Hetz och flera andra svenskar som var med på kafet grips i Turkiet. De sitter häktade några veckor men sen släpps de på fri fot. Hetz tar sig till Sarajevo och där skjuts han till döds i slutet av oktober. Den här musiken kommer från en film som är inspelad nästan exakt ett dygn före mordet på mamman. En då 19-årig kille filmar sig själv. I ena handen håller han en pistol med ljuddämpare och han tittar in i kameran, ler lite grann och samtidigt som han smeker ansiktet med pipan och slickar på den. Filmen visar väl kanske på en ganska oroväckande mentalitet hos de som utför detta när han... Ja, på det sätt som syns i filmen helt enkelt, leker med pistolen och dansar med pistolen, liksom med vapnet. Det är mordvapnet som den då 19-årige killen poserar med. Han har kommit till Uppsala den 4 september och checkat in på ett lägenhetshotell nära centralstationen. Den här killen är från Stockholmsområdet och till sina föräldrar har han sagt att han ska åka till Uppsala för att jobba på ett lager i några dagar. Men frågan är om det stämmer för sent på kvällen den 4 september får polisen nämligen ett anonymt tips om att 19-åringen är i Uppsala för att han ska skjuta ihjäl personer mot pengar. Men tipsaren säger inte vem som ska skjutas eller när det ska ske. Dagarna före har 19-åringen haft kontakt med olika alias på signal. En del av dem är identifierade och andra har inte identifierats. Men det är tydligt att det finns en planering om att 19-åringen ska göra något och att han får hjälp för någon boka lägenheten där han ska bo och två vapen levereras dit och också en elkross. Mordet ska ju vara en del av konflikten mellan Rava Majid och Ismail Abdo. Men enligt åklagaren förekommer Rava Majid knappt alls i den här utredningen. Men det gör däremot personer som står honom nära, bland annat Benzema och 30-åringen Hetz. Jag ta en bild uppifrån den. Så de har här järngrejerna, de har två silverjärngrejerna, de pekar ner mot golvet. Och den här andra plastgrejen, den pekar upp mot ditt ansikte. Så låter ett ljudmeddelande som Hets skickar till 19-åringen på Snapchat. För elkrossen som ska användas för att ta sig till mordplatsen, ja den krånglar. Säkringarna måste bytas ut och Hets berättar hur han ska göra. På morddagen kommer också en 15-årig kille till Uppsala med tåg. Han har åkt från den stad i Västsverige dit han nyss flyttat. Min bild är att 15-åringen han söker uppdrag- Redan innan detta i chattar med andra personer han vill utföra ja, klivaruppdrag som det kallas. Det vill säga ja, skjutningar eller mord i min uppfattning. Så säger åklagaren Erik Grönvall om 15-åringen. Tiden före mordet har även 15-åringen kontakt med olika alias på signal. Han vill ha uppdrag. Och nu finns det att han ska till Uppsala. Dagen innan 15-åringen åker dit så chattar han med aliaset Jürgen Klopp som fotbollstränaren alltså. Och det är han som gett 15-åringen uppdraget. Men Jürgen Klopp vill försäkra sig om att 15-åringen vet vad han har gett sig in på. Jag frågar dig en sista gång och det är inte skämt om du säger nej. Är du säker på att du vill göra det här? Och dagen efter det så vill Jürgen Klopp försäkra sig än en gång om att 15-åringen vill utföra uppdraget. Ingen tvingar dig eller vill att du ska göra något du inte vill. Slösa inte vår tid bara. Och 15-åringen svarar. Ja bror, skulle jag köra kört om inte var hundra? När 15-åringen kommer till Uppsala strax innan sju på kvällen söker han upp 19-åringen vid lägenhetshotellet i centrala stan. Sen ger de sig av på elkrossen till villområdet där mamman bor. I chattgruppen Japp, alltså döda på signal, så skriver två av organisatörerna med varandra. Den ena frågar om killarna ska köra och den andra svarar ja och ger instruktioner. Ta så många som möjligt. Ju fler som dör desto mer para. Åklagaren Erik Grönvall förtydligar. Man ska ta så många som möjligt på den här adressen då och ju fler som dör desto mer pengar ska man få för detta. Ismail Abdos mamma verkar alltså inte ha varit den specifika måltavlan. Det är vem som helst, gärna flera på adressen. Och vid halv nio på kvällen så skjuts mamman genom fönsterglipan. Men det dröjer alltså flera timmar innan hennes man hittar henne. Det är ett rent lönnmord egentligen av en anhörig. Efter mordet flyr killarna tillbaka till lägenhetshotellet. De köper en pizza och hänger där. I en signalgrupp som både Benzema och mig skriver 19-åringen Jag är så glad. Under kvällen skriver ett av signalkontorna som inte har identifierats till ett annat alias. De körde precis. Man tog en kvinna, la den i hjärtat. Wallah. En timme efter mordet skriver samma konto. Man ja, mamman bror in i huset så det kan vara så att ingen har hört. Och när de här meddelandena skickas är det ju egentligen ingen utom skytten som vet att det skett en skjutning. Hennes man ligger fortfarande och sover och har inte upptäckt henne än och polisen har inte fått larmet. Dagen efter mordet är planen att 15-åringen och 19-åringen ska ta sig till Skogås söder om Stockholm för att få betalt för mordet. Men ingen av dem hinner lämna lägenhetshotellet innan polisen griper dem. Åklagaren Erik Krönvall säger att det är mycket tack vare det anonyma tipset om 19-åringen som nu har hunnit fylla 20 som gör att de lyckas hitta honom så snabbt. Polisen har jobbat med tipset och då när det sker en, också sker en skjutning i Uppsala så, så har ju den här informationen om den här namngedda eh, personen det har gått ut till patruller som jobbar med detta. Och då i samband med att man kontrollerar ett, ett hotell i centrala Uppsala så, så helt enkelt hittar man det här namnet på 20-åringen. Och då genomför man en husransakan där och så hittar man eh, de här två vapnerna varav ett vapen också är försedd med ljuddämpare och det vapnet har man kunnat knyta som mordvapnet, anser jag. Och det vapnet har då 20-åringens DNA på sig och det andra vapnet har då 15-åringens DNA på sig. Men polisen hade alltså tipset om att killen var i Uppsala för att mörda flera dagar före mordet. Polisen sökte efter honom men hittade honom inte. Hade man kunnat hantera det här på ett annat sätt? Jag ser inte vad man hade kunnat göra annorlunda eller utöver detta. Hade man vetat vem som var måltavla, då är så klart man hade kunnat beskydda dem flytta på dem eller, eller göra någon annan åtgärd. Men eftersom man inte vet det, eftersom det när man vet är en person som ska göra någonting. Och man har ingen aning om varifrån det här tipset kommer, vem som är eh, tipslämnare, vad för motiv den kan ha för att lämna de här uppgifterna. Eh, så ser jag inte vad man hade kunnat göra annorlunda eller mer. Det gör jag faktiskt inte. Han har ingen aning om vad det är som ska ske när han åker till Uppsala. Det säger 15-åringens advokat Bo Karlsson. I polisförhören berättar 15-åringen att han och hans familj- har blivit hotade till döds om inte han genomför ett uppdrag. Två vapen hittas alltså i rummet på lägenhetshotellet- där 12-åringen har övernattat. På ett av dem finns 15-åringens DNA- men det är inte det vapen som användes vid mordet. 15-åringen själv säger att han trodde att det var en soft airgun de båda, är min uppfattning förnekar brott vidgår att de har varit med så att säga på resan ut till platsen men att de sen säger att det är den andra personen som har, som har liksom skjutit. Det säger åklaren Erik Grönvall. Han menar däremot att bevisningen talar starkt för vem av killarna som sköt. Min uppfattning är att det är 20-åringar som har avlossat det dödande skottet men min, min uppfattning är också att jag tycker att jag kan bevisa att båda är delaktiga i mordet. I förhör säger 15-åringen att den numera 20-åriga killen- hotar honom så att han ska följa med till villan. 15-åringens advokat Bo Karlsson igen. Och Han följer med men sen tar han avstånd på plats- för vad som händer. Men 20-åringen han ger en helt annan version. Så här säger hans advokat Viktor Isero. Hans version är ju att han har- kommit till Uppsala och det har varit oberoende av någon plan att någon skulle berövas livet. Det har han inte känt till. Han har inte fått i uppdrag att delta i en sådan aktion utan det han har fått i uppdrag är just att, att ta emot de här vapnena. Så att han har inte följt med till brottsplatsen. Han har inte varit där och han vet inte vad som har hänt på brottsplatsen. 20-åringen säger att det är 15-åringen som fixat vapnen till lägenheten och att det kan vara 15-åringen som har mördat kvinnan. Båda nekar alltså till att ha skjutit mamman och skyller på varandra. Med tanke på konflikten inom Foxtrot och att Ismail Abdo och Rava Majid står på varsin sida av den så går såklart tankarna till Majid i och med det här mordet. Men som vi sa nyss, Rava Majid förekommer knappt alls i den här utredningen och är inte heller misstänkt för något brott. Den enda kopplingen som åklagaren har kunnat se är att Majid suttit på anstalt samtidigt som den man som misstänks har bokat lägenheten till 19-åringen i Uppsala. Vi har ingen indikation på att Rava, åtminstone vad vi, kan, vad vi kan bevisa, och vi sysslar med bevis hos åklagare och polis, vad vi kan bevisa har inte Rava haft kontakt med någon i samband med detta. Vem som beställt mordet på Ismail Abdos mamma är alltså fortfarande oklart. Det förekom en hel del signalalias i den här förundersökningen. Bland annat Hets och bensemals alltså och personer som vid den här tiden stod Grava Majid nära- och som senare båda två har skjutits till döds utomlands. Mot dem är misstankarna kring mordet i Uppsala nu nedlagda. Vi har inte fått något skydd alls från polisen. Absolut inte. Den närstående och flera släktingar till Ismail Abdos mamma som jag har haft kontakt med är kritiska till hur polisen hanterat deras situation efter mordet. De tycker inte att de har fått tillräckligt med skydd med tanke på hotbilden eller tillräckligt med information om utredningar om attacker riktade mot släkten. Andreas Palinder som är chef för utredningssektionen i Uppsala, han beklagar det här och kan i viss mån förstå att anhöriga känner att de inte har fått information. Han säger att man har utredare som jobbar specifikt med att informera anhöriga men ibland så går det inte på grund av sekretess. När det gäller skyddet av anhöriga så säger han så här. Vi har jobbat hela tiden och ganska lång tid med olika typer av bedömningar för att helt enkelt sätta in äh, åtgärder där vi tror att de gör bäst nytta. Ähm, men det är ju äh, som också nämnts tidigare väldigt svårt. Vad går gränser för en anhörig? Äh, adresser. Vi ser att äh, man är, inte alltid går på rätt adress. Äh, rätt kapuppgången. Äh, det är också så att det kan vara inaktuella adresser och så vidare. Så det här är ju, det här är ju väldigt, väldigt svårt att. Äh, att jobba med det kan vara så otroligt många måltablor helt enkelt. Och våra resurser är begränsade så vi måste ju verkligen sätta in resurserna där de gör bäst nytta helt enkelt. Den närstående kan förstå att resurserna inte räcker till- men känner att polisen hade kunnat göra mer. Det de kunde göra i alla fall är att ge skyddad identitet till många som behövt skydd. Men det har inte skett. Och när man ser att de sitter och skyddar mördare så blir man jätteupprörd. Att de kan byta identitet och få skyddad identitet- och för att skydda sig själva har många anhöriga till Ismail Abdo blivit kvar i Turkiet en längre period. Vissa är fortfarande kvar där. Många var kvar två, tre månader. Men då fick många sossanmälningar och orosanmälningar för att barnen var borta från skolan. Trots att vi har berättat om situationen. Barnen hade ingenting att göra. De var bara hemma eftersom alla vuxna var förstörda där också. Vi försökte underhålla dem och lugna ner dem. Vi sa att vi ska åka tillbaka men att vi behövde vänta. Under hösten 2023 har släktingarna fått ta emot hot, till exempel i den uppmärksammade Instagram-sändningen som en känd rappare från Bronätverket hade i oktober, där Benzema dök upp. Ja, både Bronätverket och Benzema stod vid den här tiden på Rava sida i konflikten. och I den här sändningen riktade de hot mot flera av Abdos anhöriga. Vi fick mycket hot genom till exempel den här livesändningen som de hade på Instagram. De sa att vi vet var ni är och vi kommer för er. Under hösten så brände släkten stora företagslager ner i Stockholm och det har funnits en hotbild mot Ismail Abdos familj tidigare under 2023 som när Foxtrot hade en konflikt med Dalernätverket. Även då riktades bland annat sprängningar mot deras företag och flera av Ismail Abdos släktningar fanns på Dalenätverkets dödslista. Grannen Eva minns att det var bevakning i hennes villaområde i Uppsala under våren 2023. Då helt plötsligt så stod det en bil med hela lyset på på gatan längst bort. Och det stod en färgad polisbil i andra änden på området varenda kväll under två veckor. Och polisen körde väldigt mycket i rörelse i området. Men sen nebbade det där ut och man tänkte ju inte så mycket mer på det förrän just det hände då. Under 2023 så såg vi många hemdåd riktade mot anhöriga till våldsutövare. Och inför åtalet om mordet på mamman så lyftes också frågan om hotbilden mot de misstänkta och deras anhöriga. För när åtalet väcktes skulle deras personuppgifter bli offentliga. Polisen i flera regioner gick ut och sa att de var på tårna. Och det här märks också under rättegången, för när den drog igång så var till exempel inte den mordåtalade 15-åringens familj på plats. Ja, de har ju inte så mycket val, helt enkelt, tyvärr. 15-åringens advokat Bo Karlsson igen. Det är ju självklart att de skulle vilja vara här, men, men, eh, eh, men det går inte helt enkelt. Eh, och det, här är inga, det här är inga uppgifter som, eller ingenting som jag har hittat på, utan det här kommer från polisen. Som har uttryckt en klar och tydlig oro för vad som kan hända med familjen och med honom också så småningom. Hans närmaste anhöriga är ju inte ens kvar i Sverige. Så att de har ju tagit det här på stort allvar. Och min klient förstår ju också allvaret fast han är väl alltså han är 15 år. Det är väl, då har man inte riktigt någon sån här säkerhetstänk kanske ändå. Men det är klart att han, han förstår att det kan hända något, ja. Och trots att polisen är på tå så hittar några boende i ett hus i Stockholmsområdet bara några dagar innan rättegången ska börja. En handgranat i huset. Den är skarp men har inte detonerat. Och de som bor där, de har ingenting med kriminalitet att göra. Men den mordotalade 20-åringen har tidigare bott där. Så man kan ju säga att den där hotbilden som Bokalsson pratar om är konkret. Polisen säger att de har haft bevakning på den här adressen i Stockholmsområdet men det har inte varit fast bevakning dygnet runt eftersom måltavlan inte varit skriven på adressen sedan flera månader tillbaka. Hon var en mycket omtyckt person med ett stort hjärta som alltid satte andras behov framför snegna. Av förra veckan så startar alltså rättegången mot de fem personer som misstänks för inblandning i mordet i Uppsala. Nio släktingar till mamman ses som målsägande och några av dem sitter med in i rättsalen. Kronje Samuelsson är deras målsägande biträde. Personer som jag företräder i det här målet de har förlorat en mamma och de har förlorat en, en maka. De har förlorat sin 58-åriga anhöriga som helt oskyldigt utan några som helst kopplingar till kriminell verksamhet mördats på ett av de mest fruktansvärda sätt man kan tänka sig. Mammans närstående har varit på plats varje dag under rättegången. Det är jobbigt. Allas liv har ju vänt på ner efter det här. Det är jättemycket känslor. Måsagande biträdet Kronje Samuelsson tog också upp tipset som kom in till polisen om 20-åringen som en sak som familjen reagerat på under utredningen. Det är mina klienters uppfattning att det här mordet hade kunnat förhindras. Hade man eh, fått tag på samband med att det här tipset kommer in till polisen så eh, hade det inte hänt helt enkelt vilket... Förstärkt känslan hos familjen hur fullständigt onödigt det här var. Och när filmen på 20-åringen spelas upp, alltså den när han dansar med vapnet så blev det starka reaktioner bland åhörarna. Själv såg han ut att ta det med ro och gungade med lite till musiken. Under den första rättegångsveckan så var det framförallt ett förhör som väckte mycket känslor och det var förhöret med kvinnans make, alltså Ismail Abdos pappa som berättade hur han först gått och lagt sig och sen hittat sin fru död på vardagsrumskolvet. Flera åhörare lämnade salen då och den misstänkte 20-åringen han torkade ögonen med papper. Rättegången kommer fortsätta ytterligare några veckor. Det känns jättekonstigt att det hände och sen har man ju inte hunnit få prata med familjen någonting för de har ju inte varit här sedan det hände. De har ju inte kommit tillbaka någonting utan de har ju tömt huset nu och nu funderar man ju på men vad händer nu med huset. Grannen Eva i ända gått ett halvår sedan mordet och sen den blodiga våldsvågen började. Det har ju varit en väldigt konstig stämning- eh, på gatan och- ingen har ju riktigt förstått- att- det kan dra, liksom, de hade ju ingenting- med det här att göra. Eh, det var ju- de råkade ha en son som- väljer kriminalitet. Håll konflikten mellan varandra- där, där ni är. bland annat in familj och någon som- råkade ha samma efternamn som er. Det- det är fel ställe att, att gå på. Jättemånga har blivit av med sina jobb och får inte jobb någonstans. Alla åkte härifrån för att vi var under hot. Våra barns förstördes helt. Ja, flera släktingar till familjen Abdo säger att de förlorat jobbet på grund av konflikten. Den enda kopplingen som de säger att de har till den är att de är släkt med Ismail Abdo. Och mammans närstående märker av hotbilden än idag. Alla är fortfarande rädda- Ingen kan sova på nätterna och alla är oroliga för sina barn, för sina föräldrar, för sina syskon. Ingen är säker och man kan inte lämna sina barn ute på gatan. Man kan inte lita på någon. Du har lyssnat på Petri Krim om mordet på mamman och de anhörigas flykt från Foxtrott-konflikten. Producent var Jenny Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter var Naomi Lundegård.